Köszönöm A Klubrádió és irodalmi műsorának mikrofonjánál Szegő János köszönti a Ebben a műsorban hétről hétre egy költőt vagy egy írót vendégül, aki felolvassa friss szövegeit és beavat azokba a zenékbe is, amelyek pályája vagy élete szempontjából meghatározóak voltak. A mai adás vendége egy első kötetes költő, Westflame Silvester. Szervusz, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Jó esetet kívánok, köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm, hogy itt láttak. Első kötetetben nagyon fontosak a Terek a helyek, amint a záróversből hozott cím is jelzi, helyek, ahol... Rám öröm vár. Nagyon érdekes a sorrendje a sornak, magának a címnek, hogy van egy ilyen érdekes aritmikája, most hogyan próbálom felolvasni, de nem is ezt akarom kérdezni, hanem az egyik versetben van egy nagyon szép metafora, így szólítod meg a másikat, ha utca volnál, a kertvárosban volnál, de közel a végállomáshoz, hogy mindenki tudja a neved, az egyik végedből nem lehetne látni a másikat, a szemközti oldalra mégis könnyen átkiabálhatnak. Ha te lennél utca, akkor milyen lennél, hol lennél? Alapvetően Szegednek a Tarján város részében élek, és ott dolgozom, és ez a város rész az, ami most így abszolút meghatározza az identitásomat, szóval biztosan egy panelos város részben lennék utca, biztosan valamilyen deviens nevem lenne, valamilyen, nem tudom, hosszú utca, vagy hüvely utca, vagy nem tudom, bármi, ami utca, amit nem Janikovszkéváról neveznek el, mert uh -huh. hogy róla nem szoktunk, meg nem tudom, irodalmárokról, pláne nőkről nem szoktunk utcákat elni Ö, nem tudom. Ö, tényleg egyébként egy ilyen, tényleg egy Tarjani utcát kell elképzelni. Azt hiszem, hogyha utca lennék, hogy így nagy zöld területek vannak, uh -huh. de közben tényleg panelos játszanak kint a gyerekek is ilyen nagyon balúdi élet lenne ott. Nem ez a, nem tudom, kiülünk fagyizni, és akkor a legszebb sája és a legszebb stólából jön mindenki fagyizni, és nem tudom új ruhákat mutogatni, hanem ez a, ez a kis melegítő, berövid nadrágba, papucsba lemegyünk a lépcső elé terezni, típus utca És mindig lenne, lenne valami morajlása is, vagy valami zajlás is akkor az utcádba vagy az utcába. Igen, biztosan, meg nem tudom, kamaszok ülnének a padon, és Dolit hallgatnának, ami mindig egy ilyen valóság, és, és igen, hogy, hogy Szeged Tarja része olyan, ami, ami tényleg egy ilyen nagy valódi szociotrép, hogy így minden, minden padnak megvan a maga kis története, a kamaszok tudják, hova kell leülni, a gyerekek tudják, hova kell leülni, a nénik egy harmadik padon ülnek. Tehát van egy is egy ilyen... kis része ennek az ökoszisztémának, meg akár a társalgásnak is, vagy ennek a párbeszédnek? Abszolút. Uh, nyilván, szóval így, hogy ott dolgozom közösségszervezőként, látom azt, hogy így uh, nincsenek meg ezek a romantizált szomszédsági viszonyok, de hogyha már utca lennék, akkor. Ilyen romantizált szomszédsági viszonyokkal ö, szeretnék lenni, ahol így a néni azért figyeli a kis meg megkérdezik a néni, hogy hogy van, mert minden reggel ott ül, meg minden nap ott ül a padon, ahol amúgy délelőtt is odasüt a nap. És egy ismeretlen és... ember, bocsás meg, mondjuk, mint én oda mennék, könnyen megtalálnám az adott házat, mert nekem ilyen paneleknél visszatérő élményem, hogy a helyrajzot nem ismerem meg, és ugyanarra a helyrajzi számra, vagy számci, ház számra van 18 bejárat, kapu, ABCD lépcső és nehezen találnék oda, hogy te neked ez mennyire lenne fontos, hogy könnyen megtalálható legyen a te utcád. Alapvetően tök jó lenne, ha egy transparens utca lenne, de közben meg Szerintem be biztos, hogy lenne egy alagút valahol, vagy egy ilyen panelok közötti átjáró, Aha. ahol a 17-es szám az mondjuk nem lenne meg, és uh -huh. hanem az így át kell menni az alagúton, nem tudom. Meg, igen, meg itt szóval, hogy... két bejárata van ugyanannak a háznak, és a többi. Igen, és a Google rossz útvonalat ad ki, ezért meg kell kerülni a házat, meg ilyesmi, ez mondjuk a 17-esnél legyen, hogy legyen valamilyen is, mert hogy mindig ezeknél az alagutaknál picit azt érzem, hogy, hogy ezek nagyon a helyieknek szólnak, hogy azokon az alagú utakon itt csak azok mennek át, akiknek így tényleg célforgalmuk van. És Mint hogy ez a kitaposott ilyen... ösvények egy nagyobb parkon áll. Amúgy meg a helyek azért is érdekesek, mert ugye a neved vesz Prémi, de magad egyébként Pécset nőttél föl, és most Szegeden oda is jártál egyetemre. Pécshez is fűznek ilyen intenzív emlékek, vagy az egy másfajta városemlék? Pécsen én csak középiskolás voltam, egyébként uh -huh. Szigetver mellett fán gyerekeskedtem, de abszolút vannak Pécshez. Most voltam otthon húsvét előtt, így március 15-én is egy nagyobb, intenzívebb, hosszú hétvégét, illetve húsvétkor is, és hogy így arról beszélgettem így az otthoni barátaimmal, hogy, hogy minden pad, olyan, mintha minden padon ültem volna Pécsem, vagy nem tudom, vagy hogy vagy hogy minden térhez tényleg lenne egy ilyen nagyon személyes visszanyom, hogy, hogy ott valami történt, ott valamit elmondtam, ott valaki elesett, ott valamilyen telefonhívás fogadott, szóval hogy abszolút megvan ez is Pécsen, meg megvan az is, hogy én elképesztően szeretek Pécsen sétálni, uh -huh. hogy az, annak van egy ilyen, nem tudom, fem, szóval, hogy Ö, Szeged az egy ilyen körútes ami város. ami. Hát meg... sík ellentétben Pécsen, bocsánat. Igen, ezt akartam ja. felvezetni, hogy a körútes rendszer, ez a közlekedésnek ad egy ilyen logikát, amit meg kell tanulni. Pécsen. viszont tényleg az, hogy vagy domnak mész fel, vagy domnak jössz le, az egy ilyen sokkal egyszerűbb valahogy. És az, hogy így csak elindulok domnak felfelé a Pécsü mecseki kis utcákon, és akkor, ha megvonom, akkor visszafordulok, és másik kis utcákon jövök le, és akkor vagy valamelyik főútba belül ütközöm majd, vagy a Széchenyi térbe, vagy a Király utcába, vagy nem tudom, a Balokányba, az egy ilyen nagyon, tényleg egy ilyen különleges élmény még mindig, és hogy az, hogy hazamegyek, nem tudom, fél évente is csinálom ezt, az, az így még mindig, vagy valószínűleg, amikor Pécsen tanultam, akkor nem ez az élmény volt, hogy valahogy így most megyek, és nem tudom, valamit átélek, akkor csak az volt, hogy nem volt mit csinálnom, meg bármi csak fel akartam fedezni a bárost, amiben egy középiskolába kerültem, de hogy most tényleg az van, hogy felmenni a meccseknek, és, és így ráérezni, hogy most már így az energia szintem 60%-en vagyok, úgyhogy ide elindulni lefelé, az egy ilyen nagyon megható dolog, vagy hogy így tényleg azt érzem, hogy így a helyem van ott, és, és hogy értem ezt az egész rendszert, és tudok benne működni, miközben nem tudom, fölrajzileg most pont, hogy hol vagyok pétsen belül. Most az adásrendben viszont ott vagyunk, hogy megkérlek az első felolvasásodra és utána meghallgatjuk az első zenét is, amit mai vendégünk West hozott az adásba. Aki meghallotta a kenyákat... Amikor először meséltek a kenyek, még csak szabak vesztek el, még csak nem is a fontosak. És a kányek, a kányák olyan szépen mondták, hallanotok kellett volna cselentek ki a csőrükből a hangok, mint a bölcs királyok mesé, akik a mély ismerik a nyelvnek. El sem hittem, hogy ezek a kányák. A kányák, akik velünk éltek, akik minket kísértek, és mégis. Ilyen szépség nem a cigánytábor mellett születik, tudom, mert nálunk mindenki a cigánytábor mellett született, és mi nem vagyunk ilyen szépek. Úgy tűntek el a szavak, hogy a patak folyik el nyár elején. Az átletú bíztükör sodrás alatt kiszered a mélység, a partok közelebb kerülnek egymáshoz, és a kányák, a kányák úgy meseltek, mint akik mindent tudnak a világról. A széről meseltek, ahogy a szárnyaik alá kap, a levegőről, hogy csak azt tartja őket az égben, az erdőkről, a messzi erdőkről meséltek, és azokon túról, mert a kények a kények nem úgy mint mi, azok széjjel a világ. Lágon repülnek a kányák, a kányák szavai széjjel a világról mesélnek, és ha hallgatnom is kell az ő szavuk helyett, ha nem is mondhatok több és semmit, úgysem mondhatok érdekesebbet, mint a kányák, a kányák, akik mindent láttak széjjel a világban. Yes I would, if I could, I surely would I'd rather feel the earth beneath my feet Yes I would, if I only could, I surely would Simon garfunkel az El Condor Passát hallották, Veszpiromén Szilveszter költő választotta, előtte az Aki Meghallotta a Kányákat című verse hangzott el. Visszatérve még az első kötetedre meg a helyekre, az otthonosság is egy nagyon fontos része ennek a kötetnek, hogy mit tud jelenteni az otthonosság, vagy hány dimenzióban lehet az, em le lehet az ember otthonra, és nyilván, ha otthonosság, akkor idegenség is van. Neked ezekből az apró részletekből, tevődik össze az otthonosság, nem illúziója, hanem érzéki tapasztalata? Ö, igen, abszolút, szóval minden térben, ahol vagyok, így otthontalanul érzem magam az első pillanatokban, meg akár hosszabban, és, és nem tudom, volt ebben több év terápien, meg ilyesmi, uh -huh. amihez például Múriczsigmond ösztöndi egy ilyen tök jó lehetőséget adott, mint egy első ö, olyan biztos jövedelem, ami amit így terápiára tudok költeni, és hogy közben ez így az alkotó folyamatban is beszökött. Szóval, hogy az első kötet terve ma sokkal dühösebb, meg sokkal... Igen, szerintem dühösség jó szó, szóval az első kötete már sokkal dühösebb lett volna, ez a létté című, meg nem írt első kötet? <gül> igen, igen, de közben az meg egy kamasz kötet, uh -huh. csak hogy szóval 20 évesen, 21 évesen az még erősen munkált bennem, és akkor így elkezdtem, nem tudom, terápiára járni, meg elkezdtem magamat figyelni, és akkor így most már az alapdűhön, meg az alapdíszkomfort érzetemnek az ideje az legalábbis lecsökkent, de ugye az van, hogy én egy balkezes, hosszúhajú, nagy darab, meleg srác vagyok, akinek itt gyakorlatilag nem tud kényelmes lenni a világ önmagában, hogy, hogy nem tudom, meg kell keresni azokat a székeket, amik nem karfásak, és, és ö, olyan helyre kell ülnem, hogyha eszünk valamit, hogy a balkezem Enni, és ne lökdessem szét másokat, és a bevásárló kosár. Az így tökre nehéz, mert általában a másik irányban vannak a szalagok, mint hogy nekem kényelmes lenni, és az ajtó ki nincs, és más nyílik, és rengeteg minden van, mondjuk pont a balkezességhez kapcsolódóan. Jó, hogy mondod, mert a rádióban a kedves hallgatók nem láthatják, hogy balkezes vagy. Igen, meg amúgy nem látszik az emberekkel, hogyha balkezesek. Igen. Ö, szóval, hogy, hogy ezek mind idegenség tapasztalatok tulajdonképpen, és akkor erre nyilván, vagy hogy ezek metaforák, bízom benne arra, hogy, hogy amúgy én egy első generációs értelmiségében iba felnőttem fel az Arany János utcában, az emberek nem szoktak költők lenni és a klubrádióban beszélgetni. Ö, szóval, hogy, hogy mindent meg kellett tanulnom, és mindennek a megtanulása az kis dolgokon múlik. És emiatt azt hiszem lett egy ilyen figyelmem a kis dolgokra, és, ö, és akkor ezek a kis dolgok poézissé igyekeznek válni az irodalmi otthonosságnál van olyan költészet, költő, vagy akár egy költői hang, ami valahogyan nagyon sokat segített neked abban, hogy rá tudj találni a saját utadra? Mondjuk egy ilyen iránytű volt, a, ami felszabadítólag hatott, vagy akár éppen, hogy úgy, tehát vagy ösztönzőre hatott, vagy egy ideig akár bénított, de utána valamilyen saját viszonyba tudtál vele keveredni, és ha igen, akkor melyik volt ez, vagy Hát alapvetően nagyon sok posztmodern olvasok, kiemelném ebből orbán ott így szerintem nem látszik a szövegeimben annyira, de hogy, hogy általános iskol első óta én sok orbán ottót olvasok, mert előző évben halt meg, mint hogy én elsős lettem volna, és akkor uh -huh. benne volt az olvasókönyv, és akkor elmondta a tanítónéni, hogy ő amúgy pont meghalt nemrég, és, uh, és később... ilyen ezt Erős utolsó kötettel, vagy posztumusz kötettel távozott, bocsánat a... meg hogy uh, meg Igen, szóval, hogy Orbán ottom mondjuk biztosan uh -huh. egy ilyen tapasztalat, meg uh, Tút Krisztinénak olvastam a, jazzver, a jazzversere, van egy fogalom, ami nem üt eszembe, Szóval, hogy Orbán Otto uh -huh. halállár emlékére írt verset, és hogy ez így nagyon nagy hatással volt rám a nincsebb dolog az építesnél, tartson a földhépesnél az állat, öh, és hogy az, hogy Orbán Otto amekkora világot belemerít a költészetébe, az biztosan nagy hatással volt rám, és amúgy ajta kívül nagyrészt a Magyarországra jutó angol száz, Prúz, uh -huh. Lirának, Prúzának a fordításai voltak rám nagy hatással, így a második időszakban, szóval éreztem, hogy én nem fogok tudni ilyen nagy költészeti téteket mozgatni így szövegekben, vagy ilyesmi, Ö, viszont van tényleg ez a az apró dolgokra való figyelem, ami pedig most így nagyon trendi az angol szészvilágban, vagy hogy legalábbis, ami Magyarországra jut ebből az abszolút eztükrözi vissza, és ez volt az, amiben így meg tudtam találni azt, hogy igen, ez a kifejező, energiák azok, amik mozgatnák. És a slam Poetry és a versírás mennyire van egymással nálad alárendelt vagy mellérendelt viszonyban, mert ugye a szlampoetrit is vagy nem tudom, mit, mit csinál az ember a szlampoetrivel, meg a versírást is, ha van ilyen különbség. Az ennek az emancipatorikus részéhez tartozott, vagy a képviseleti részéhez a slam poetry, vagy inkább megtanulni mások előtt megjelenni nyilvánosságban. Vagy több jó válasz is lehetséges. Igen, alapvetően tök fontos elmondani, hogy én szerintem rossz lemmer voltam, és nagyon gondolkozok azzal, hogy mit tudok kezdeni ezzel a műfajjal, de hogy szerintem a slammerekhez képest jól, de egyébként szerintem nem jól és nem termékenyen a saját pozícióimat. Írtam meg hónapról hónapra három perces előadások keretében, amiket nem is sikerült annyira performatívan előadnom, szóval hogy annyira nem gondolok így a szlampoetri dologra úgy, mint hogy ez a sikereim lettek volna, vagy igazából bármi eredményt ért el volna, de közben annak ilyen megkérdő érdemei érdemé vannak, hogy nem az van, hogy így fújíratok nem válaszolnak pályakezdő szerzőknek, hanem az van, hogy jelentkezel egyestre, és ott elmondod a dolgodat, és tapsolni fognak a végén, és hogy az, hogy ez egy ilyen alacsony küszöbő alkotói tapasztalat, ez szerintem egy elképesztően fontos dolog, és nekem is 18 évesen kezdtem el lemmelni 20 évesen publikáltam először, szóval, hogy nekem is volt különbsége között, de nem biztos, hogy Szóval eszlampaiatránk a, a mozgalomárságet tartom még mindig elképesztően fontosnak, meg az lenne csodálatos, hogyha ez műhelyszerűen tudna működni, hogy tényleg beszéljünk szövegekről, ne az van, hogy megtapsoljuk azt a kedves leszbikus lányt és azt a lányt, aki mesél a, az kapcsolat kapcsolatáról, és azt a fiút, aki elmeséli, hogy meghalt az édesanyja, szerintem ez tök jó, a fingós vicceknek is tökre megvan a hely a szlampaiati színpadon, de szerintem nem ez Történ, nem ennek kellene, hogy történjen szövegtapasztalat szinten önmagában, hanem ezt azért kellene egy ilyen esztétizáltság végső soron, és én nagyon örülnék, hogyha ez a mozgalom tudna ö, szövegekről beszélni, de azt hiszem ez Erősen nem történik most. Most nagyon izgalmas feszültséget hoztál létre a reprezentációs markerek között, meg mondjuk a szövegek között, hogy mindenkinek egy, egy emblémát adtál, és ehhez képes vannak a szövegek. Most azonban nekinek a második szövegre, hogy olvass fel az adásunkba, utána pedig Paja be a a belső közlés mai adásában. Akinek vigyáznia kellett volna a tűzre, az én apám legendes tüzet rak. Parázsvonalatta rűzségpattoknak a tetején mindig parázslik és mindig pattog, mint egyet táplálja, nem alszik ki, nem aludhat ki az apám, tüze az táplál minket. Apám parazsához járul a szegkovács, apám parazsá teszik a teltosok, apám parazsá jújszű az étel. A tűz pattogásához ment hozzá anyám, és az ő vörös neveltek minket emberré, de én hitvány vagyok, mint a legvizesebb tuskó, és ezt az apám is meg fogja látni. Hazajön és látja, hogy nem fog rajtam a tűz, hogy csak füstölök és kormolok, mert kiüldöztem a tűz szellemét apám legendás tüzéből, tápláló otthonunkból, mert apám egyedül hagyott, és a lelkemre bízta a tüzet, de az én lelkem haszontalan, mint a lyukas fújtató, és az apám meg fogja látni, hogy a piszka. Fával már csak engem verhet el, mert a tűz nem csalhatja vissza a káját, amit az elhagy örökre elhagyja. Én maradok csak az apámnak nyakán rossz szerencsének, és félem apám szívének melegét, és félem anyám kezének ízeit, és félek, hogy mindent elvesztettem, és hogy soha nem jön már vissza, mert nincs többé tűze, amikor gyűlhetnénk, nincs többi anyám friss punyájának bíbora, csak én vagyok, és tudom, így nem jönnek vissza, hozzám, mert nem jönnek. Vissza. Suttognak többé. Suttognak a vének, mindig legyen ének. egymásnak egy másnak, mint anya gyerekének. Repüljön az ének, zenőjen a lélek. Hangunkat a dalnak adjuk, hajunkat a szélnek, hangos már az ének, búcsúznak a vének, A folyónak túl partjáról vissza térnek. be a Suttognak a vének című dalát hallották, a stúdióba Veszprémi Szilveszter első kötetes költő hozta ezt is, aki a belső mai vendége, és akkor beszéljünk a mai adásban hozott verseidről, hogy mi ezeknek a kontextusa. Alapvetően cigány meséket kezdtem előbb írni, mert uh, Magyar Mesterszakon elkezdtem nagyon intenzíven foglalkozni ezzel az anyaggal, mint a népmesékkel, mint a rendszerváltás óta, sőt az 1970-es évek óta megjelenő műirodalmi kiadásokkal. És elkezdtem azt érezni, hogy ezek nagyon jó metaforák arra, hogy beszéljek a dolgaimról, mert hogy tudom milyen az, amikor az apámnak csalódást okozok, és tudom milyen az, amikor úgy érzem, hogy vesztem el a nyelvemet a közösségemhez képest, és tudom milyen az, amikor látok valamit, aminek nagyon félek, hogy következik majd. Ez a munka gyűjtéssel magával vette akkor a kezdetét? Tehát már maga azok a mesék, amiket te már az a, már a, egyfajta koncepció volt akkor, ugye? Hát az első pillanatban nem, vagy hogy a kányás szöveg született meg például legelőször ebből uh -huh. az anyagból, mert hogy olvastam ezt a mesét, és így hetekig nem ment ki a fejemből, és hogyha egy hetekig szavak meg mondatok nem jönnek ki a fejemből, akkor azok versek lesznek egy idő után, és ez történt ezzel, aztán még született két-három versenhez, és akkor rájöttem, hogy amúgy ez egy tökre érvényes koncepció tudna lenni egy kötetnél, hogy hogy akkor keressünk meséket, keressünk mesei helyzeteket, és írjunk ebbe a monológokat. És mondjából ez most az első, ez most ez a következő kötet. Ugye a cigányirodalommal kapcsolatban a két leggyakoribb asszociáció, hogy egy orális kultúra, aminek az írásbeliséghez való viszony a különböző részben belső, de nagyobb rész nyilván egzisztenciális, szociális, társadalmi, egyéb okokból sokkal korlátozottabb, mint mondjuk más etnikumok vagy kultúráknak az ír ír íráshoz való viszonya, a másik pedig a képek, a képiség, a vizualitás, de ez egy kicsit mint a gettósítaná is magának a cigányradalomnak a, a kontextusát, nem tudom erről mit gondolsz, és a mai napig ez egy mindig az emancipatorikusság ott magába foglaló gesztus, de amit megten mondasz, az azt is aláhúzza, hogy ez egy nagyon személyes köteted lesz, mert hogy magadról is írsz, miközben ezeket a meséket, monológokat rekonstruálod vagy újraalkotod. Igen, nem tudom a hangozóan elítélőznek, és Gettterének a neve, aki szerint minden irodalom, irodalom és én ebben nagyon őszintén tudok hinni szóval, hogy, hogy ez azt jelenti, hogy akkor szabadítsuk fel a kisebbségirodalmat, mint olyat, és tekintsünk le irodalmi anyagként. Különösen azért, vagy fontos ez, mert hogy az utolsó pillanatban vagyunk a igénymesékkel kapcsolatban, hogy 1950-es, 60-as években még egy nagyon orális kultúra volt az van, hogy abban az időszakban nem volt cigányírásből néhány gyűjtést, meg néhány nem tudom nyelvkönyvet, kísérleti nyelvleírást leszemítva, lesz és hogy 1950-ben 60-ban így a rendszer úgy döntött, hogy akkor nem fogja cigeny etnikai kérdésnek tekinteni, nem szociális kérdésnek tekinti, ami azt jelenti, hogy... Hogy nem fogja az irodalmat így támogatni, és hogy megpróbálja megoldani azokat a szociális helyzeteket, amik az oralitásban tartják ezt a hatalmas közösségi tudást és mesekincset. És hogy valójában. Ez az egy antietnicista gesztus is volt egyébként a meglévő hatalom részére, hogy anítom, tehát ezt lehet többféleképp olvasni, de van vagy pozitív kontextusa, és azt hiszem anélkül, hogy nem most egy kádár apologiát tennék. Igen, ebben abszolút igazad van csak csak közben tényleg elveszett egy kincs, amit uh -huh. velünk élt, és hogy, hogy az van, hogy szerintem nagyon jó dolog, hogy elkezdett a cigányság szociális kérdései rend rendszerbe állasztatni, egy picit irítséggel olvasom vissza ezeket a gesztusokat, uh -huh. de hogy közben tényleg elveszett ez a meselnyag, és igazából néhány gyűjtésen kívül nem is. Uh, nem, szóval, hogy a 70-es évek felé kezdték el észrevenni azt, hogy hoppá, itt egy meselnyag, aminek az utolsó mesélői rövidesen meg fognak halni. Uh, szóval, hogy ezzel a meselnyaggal itt szerintem dolgoznunk kell, ezt a meselnyagot vagy életben kell tartani, miközben nem, tudom, nem Gondolom magamat ennek a mozgalmárságnak. Olvasd is fel akkor, viszont a következő verset ebből az anyagból, és bocsáss meg, hogy szabadba vágta. Aki bizirémeket szül, a szépségből annyi maradt, ami az anyaság szépsége. A mintrutabb gyerekek első mosolya, a merülés előtti első karcsapások, az önálló élet ígérete, a körülölelő folyó biztonsága, az otthon, a mifélénk otthonossága. A szerelemből született vízirémek, anyjuk táplálta iszonyatok, de egy anyja nem apadhat el, egy anyja nem száradhat ki, szeretni kényszerű mindazt, mindaz, amit képes a világra szülni. Mert az előszű élet szépsége nem szabadíthat fel. A rémület sikvajét legbelülről a félelem könnyeit, hogy mi lesz, még bekebbe lesz, és magával viszi a folyó. Elviszi a reményeket, elviszi az életet a víz, de az anyának a bűnös gyerekeit látni, iszonyta tud szülni és áldás, és minden csúf és életképtelen gyerek után sírni inkább keservesebben, mert a pánatot nem kapja fel a víz, mert megnyugvás nem sodor felé, a legnagyobb bűn. A nem így képzelted el? Nem képzelted el. A pályék hívnak megszokták, nem érnek el Besöppettem kicsit, pedig jól neveltek fel Fura, hogy nem értik, de soha nem magyaráztam el Ez is kész, kicsi szétröppent a család Kicsit szétesett a fiú, ahogy megtalálta magát De most nagyon furán néz ki, olyan flag nap A fája nem tanult elég illemet a keresztény kis családba vissza, oda, mikor nem zavar semmi Visszavisz oda, mikor fel akartam nőni Gyere maradj még, nyom fedre. a földre Csak gyere, még, ha le Visszavisz vissza, mikor nem zavar semmi Visszavisz oda, vissza, mikor fel akartam nőni Csak gyere, maradj még, nyom le a földre Csak gyere, még, ha már szok Ki a ludni, maga matasz te Bár ne hinném, hogy 16 vagyok Leülhetnék pihenni, akarnám De az a baj itt kevés, kevés, hogy én akarok Közelebb mennik a tűz, az úgy a mindenem elég Pihálták rengeteget, akkor sem lesz elég. Minden nap kérdés megérte Akarni bírtam, nem maradt erőm, tenni is érte? Maradik még, raknám magam megint fosra nézni Vele a nap felkelték, de be kell élnem reggel nyolcra Nem bírok el azzal, hogy a másnap egyre szarabul néz ki De nem mondjatok le, nem mondjatok le rólam léci. Ne Nem mondjatok le, nem mondjatok le rólam léci. Ne Nem mondjatok le, nem mondjatok le rólam léci. Ne mondjátok le, nem mondjátok le rólam melci, nem mondjatok le, nem mondjátok le rólam, melci, nem mondjátok le, nem mondjátok le rólam, melci, nem mondjatok le, nem mondjatok le rólam, melci, nem mondjátok le, nem mondjátok le rólam, melci, nem mondjátok le róla, mondjatok vissza vissza vissza, vissza, vissza, vissza, vissza, vissza, vissza, vissza, vissza, a Channin! 21 című dalszót Jude Law és Young mai előadásában Veszprémi szilveszter költő hozta az adásba, a mikrofonnál továbbra is a műsorvezetőt Szegő Jánost hallják. A személyeség többször is témák volt ma, és még lehet is, mert több blogod is van, az egyik az egy meleg srác olvas LNBT-ről, melegkönyvekről, olvasványoményekről, a Szivárványon túlról címet viseli, a másik pedig az Eközben Szegeden, amit többet magaddal csinálsz. Az első blogodban a Szivárványon túl itt mire vonatkozik? A sztereotípiákra, a közhelyekre, a köthelyekre? A valóságra? Igen, meséltem erről a 20 éves énemről ebben az adásban, ezt a 20 éves... egy fiatal emberről. Igen, ezt a 20 éves énem adta. Uh, igazából akkor még nagyon más gondoltam úgy az LMBT reprezentáció szerepéről, mint ma. Ö, és hogy azt gondoltam, hogy van köztünk egy ilyen a valósággal, ami azt jelenti, hogy nekem onnan kell tudósítanom, meg onnan kell bármilyen vállalásokat tennem. Ö, ma már ezt a túloldalt ezt biztosan meggondolnám, vagy hogy ö, egyszerűen azt gondolom, hogy az, hogy meleg vagyok, az így legkevésbé határozza meg a működésemet, de igen, ez a sok év terápia és a nem tudom, lenyugottság és a, az ilyesmi, szóval, hogy hogy az egy ilyen erős társadalmi vállalás akart lenni. Ma már erre. A, ennek a blognak most továbbra is megvan az aktuál politikai, meg relevanciája abból a szempontból, hogy olyan könyvekről írok, amik be vannak fúliázva, és és nem is annyira egyértelmű, hogy ezeket kiadják kiadók mondjuk, de hogy, de hogy nem, nem a politikai realitásról akarok beszélni, hanem tényleg könyvekről, mert szerintem az lenne a normális, hogy... Ed, igen, ez nyilván egy kulturális misszió, de olyan a, a közeg, amiben viszont nem, muszáj figyelembe venni azt, hogy milyen ellen, ellen ajánlatok, vagy ellen identitások vannak, és ez, ezért ez egy nehéz ügy lehet. A Szeged blog ebből a szempontból egy könnyedebb dolog, az egy a Lokálpatriót a blog magamnak, aki magam szemára, akinek Budapest a lokalitás, de nagyon sok mindent szeretek a környező tér térségben, így Szegeden is. nagyon öröm volt felfedezni a blogotokat, hogy ilyen apróságokat néztek ott is, ilyen, bohájör, ilyen flanőrként, bocsánat, flanőrként. Igen, abszolút abban az van, hogy hogy így szeretnénk megtekinteni embereket észrevenni dolgokat nagyjából, hogy onnan jött, hogy a Covid alatt beszélgettem egy srácsal, aki a kapos verisétetés Instagram-a vezeti, és elkezdtem mesélni azt, hogy van egy kedvenc homlokzat a Szegeden, és amikor én otthon ültem Baranya megyében a Covid alatt, akkor nem tudtam magam elidézni ezt a gyönyörű homlokzatot, amúgy valóban a nincs a Dugonics tér és a Tiszele és elő előépületről beszélünk, és nem tudtam magam elé idézni, és akkor eljöttem arra, hogy lehet, hogy sokkal többet kéne felfelé néznem, és sokkal többet kellene figyelnem. És egyszerűen azt érzem, hogy ezt így el kell mondani másoknak, hogy amúgy az, amit így felfelé nézel és észreveszel, vagy az, amit gondolsz a villamoson, vagy az, amit ö, nem tudom, eszedbe jut, Miközben átveksz egy téren, az egy ilyen nagyon valódi gondolat, és nagyon érdemes arra, hogy megosszuk. Mert hogy ezekről amúgy nem szoktunk beszélni, és szerintem csak rossz, hogy nem. Mert hogy nem tudom, időközben közösség közösségszervező lettem, nekem az a dolgom, hogy így reflektálta néljünk a terekben, mert ettől lesz közösségi megvalódi. Nagyon sokféle módon írsz, a verseken kívül blogot vezetsz, Instagramodban, Kézzel szoktál írni, vagy amikor valamit feljegyzel, akkor rögtön bepötyögöd a mobilodba? Én kézzel írós vagyok. Egyébként bal, bal írós vagyok. Igen, szóval, hogy hogy én nyilván, vagy ezzel nem fogok egy ilyen nagyon különleges dolgot mondani ide, hogy én 20 20 áthúzós, összenyilazós, nem tudom, messze visszapakulós szerzőbe gyolk, uh -huh. és ezt dolgozol az, az anyaggal, és a papíron ezt jobban lehet megtenni. Akkor most megkérnélek, hogy olvasd fel az utolsó versetet a mai adásban, Peszprémi Szilveszter olvas fel a belső közlésben. Aki hallja a farkasokat. Nem hallják a csaholásukat, a csarkodásuk csattogását, ahogy mocsárön és lápombágnak át, ahogy a nádas törik, hallombágtájukat. Anyám melekken, C és eldott keze a nővérem borogatása nem lassítja őket, nem halkul a lihegésük. Itt dobog a szívük a fülembe, jönnek az apámért egyre közeletnek, elviszik majd a hajnali ülvöltésüket, és mint a rossz a nem hallják. Csak én látom apám remegésében zihálásában épp, hogy a farkasok liheknek egyre hangosabban betöltik a szobát, felemésztik az apámat. Itt vannak már az erdő szélén rohamukat nem állíthatja meg senki. Betöltik a fejemet a trappolásukkal, érzem a szájuk bűszét, itt a tarkó mögött, és hiába tudom, nem elíthatom meg őket. Mi nem azért jöttünk, hogy te jól érezd magad, ha veled vannak azok a dolgok, amik mindig nyomasztanak. Mi nem azért jöttünk, hogy eltesük veled, hogy az a hely, ahol te élsz. De mi magunk semmi szín. Mi nem azért vagyunk Mert mások is ilyenek Nem azért szeretünk másokat Hogy ők is szeressenek De mi ott leszünk amikor más már nincsen Soha nem számított Néha ez kevés, de máskor Ennyi kell Úgyhogy mi az haszú, ha nem oszlunk fel Amikor szétesik a családod Amikor nem magad meg a marátod Amikor mindenki menekül előled A szeretők kiszeret belőled Amikor nem mert kimenni az utcára Amikor nem volt enni a kutyádnak Amikor túl sokat vettél be valamiből Most ső 10000 neve együttes Mi egy zenekar vagyunk című dala szólt West Szilveszter költő választásában, akivel a belső közdés mai adásának utolsó beszélgetéséhez érkeztünk el, obligát módon a zenékről fogunk még egy pár percet beszélgetni. még lesz majd a Pogány induló és a Parnograszt Székelykapu című közös dala az adásunk végén készülve az adásra azt a finom megezést találtam az egyik blogba jezésedben, egy régi Facebook teszt szerint a wannabe volt a sláger a Spice Girls-től, amikor megszülettem. Ezt, ezt nem csoda, hogy nem hoztad, de az zenék miképpen fontosak az életedben? Visszatérő hallgató, vagy ilyen Proust sütemények? Alapvetően Középi, én Pécsi voltam középiskolában, uh -huh. ami 2015-ben egy identitást jelent, ami 30 y jelent, ami masszívot jelent, és előtte is De van a egy kismerés a borsz nem jelenti. Kismerés a borsz, mert sajnos nem jelenti, és amúgy lovasítsam annyira, mint amennyire uh -huh. kellene. Ö illetve korábban is nekem nagyon gondolkodtam rá hogy gz a piszkos délt behozom, ami egy ilyen hát nagyon rossz minőségű hip-hop szöveg, aminek mégis megvan a maga romantikája 2011-ből. Szóval, hogy, hogy így a pécsiségemmel alapvetően belőttük az zenét, mint uh -huh. olyat a világomban, de közben pánkokkal is nagyon sokat lógtam, ö, akiknek szintén megvan a maguk zenévilága. Szóval a középiskolás Identitás keresésemben, hogy zenének nagyon nagy szerepe lett, és ezt is így nem tudom fel kellett szabadítani. Miközben meg az van, hogy ezen a hallgatásomban például mondjuk a melegség az így sokkal jobban meg tud jelenni. Szóval, hogy most olvasom Madonnának a 900 oldalas életrajzi könyvét és hogy így nagyon lenyűköző az, ahogy egy ilyen egyáltalán kultúra meg ilyesmi megjelenik, és először a meleg szubkultúrán keresztül, és hogy mondjuk amúgy a space Girls de ebből a szempontból baromire fel tudom menteni, mert uh -huh. hogy nagyon érvényes dolgot csináltak, mindannak ellenére, hogy nagyon fáj kimondani a Spice Girls érvényes, nyilvánvalóan. Mm. És mi a helyzet hogy... a Simon és Garfunkelrel? Bocsánat. A Simon és Garfunkel az megint egy picit ilyen trash választás. A Dögös Robinak, aki egy kaposveri, uh, roma mulató zenész, a Kaposveron is feltámadt a szélcímű dala, az ennek a Simon and Garfinkel dalnak az eldolgozása mm. és, és egyszerűen így lenyugöző volt, amikor rájöttem, hogy ez az, és hogy, hogy picit így azért választottam, hogy, hogy igazából valahogy szerintem ezt jelenti ezzel a roma mesahagyományjal is dolgozni, hogy van nagyon sok minden körülöttünk, és akkor egyszer csak valamiban megszületik valami, és hogy, hogy így a cigány mesahagyomány, főleg az utóbbi az 50-es, 60-es években, amikor már voltak könyvtárak, benedekerek gyűjteményekkel, meg ilyesmi, akkor ezek mindig épültek, és ragadtak össze-vissza, és hogy, hogy nagyon szeretem ezt. Szóval, amikor megtudtam, hogy Dögös Robi, aki itt szintén az ilyen 12 éves nemnek egy ilyen fontos előadója, hogy hallják a nézők, hogy tényleg honnan, vagy hallják a hallgatók, hogy tényleg honnan érkeztem, és hogy az, hogy a Simon Garfinkel, az így lenyűgözött. Köszönöm, hogy megosztottad velünk ezt is. Az ibafai papot ezúttal is üdvözöljük a papipájával. Veszélyemis Szilveszter első kötetes költőnek köszönöm, hogy itt volt, felolvasta meglenés előtt álló versét és megmutatta ezeket a zenéket. is. Zárósul még hallgassunk meg egy dalt, szintén a mai vendégünk választásában, a már említett székelykaput a Pogány induló és a Párnograszt előadásában. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztő Páimárk és a hangmérnök Turi nevében is. További szép kívánok, a műsorvezetőt Szegő Jánost hallották. A végtalem len, ha rájuk nézek, elhittem neki, örök nem, nem lehet véges soha a családnak A a tölgyek, az égre felérnek a hegyek Ez apámtól ered az alföldi művészi vonásom Anyámtól öröklöm véremben halas és szeged Faszom se tudja ki marad épp veled Borul az otthon, szét hullik a családom Nincsen rendben, most már látom az anyámon vállás, de hitelek maradnak a házon Éj, a kimaradásban nagyon vagyok Van pénz, se hagyok hogy csapott papot Szétcort vagyok tesó, ne adrok, de Bekólázok, iszok és nagyon baszok Testvér, én vagyok a férfi a házba. Azok a nővéremre, meg az idesanyámra Valamiért mennie kell, mennye és csinálja De... Ezt újra? A bűnben a fáj Az ígérnek is hiszek A védelemben vagyok, mert férfinak neveltél Megvédtél, itt a te letettél Hívtak a poliszból, és te bementél Régen azt kértem, hogy te ne gyere, most nem menj még Nekünk rossz, neked szép Minden szaramat, amit akarom, felednék Te büszke vagyok, a saját neveden neveztél A világos az pogány, a valásom az keresztényé ez benézted, a szarom eléken, csidak a zenészák Valamiért a paranoia fogad Amikor az utakon a rendőr belenéz a szemébe A tesómnak én vagyok a rossz okozója Minden megy, ha nem mocskos a flót Akkor nincs ered. megy az üzlet A pám, hogyha akkor erre növök, itt a bűkben a fák Ez a a, a fák, Az élnek, a végtelen. Belső és szöveg első készből A szerkesztő páimárk. Belső közlés